157. Impermanența lucrurilor și doctrina anata. Anata se scrie A N A T T A. Meditând la primele două adevăruri nobile, suferința și originea suferinței, ascetul descoperă impermanența, deci non-substanțialitatea. Anata lucrurilor și totodată non-substanțialitatea propriei sale ființe. El se vede nu numai rătăcit printre lucruri, așa cum se vede Vedantinul, Orficul sau Gnosticul, ci și împărtășind modul lor de a exista, că totalitatea cosmică și activitatea psihomentală constituie unul și același univers. Făcând o analiză necruțătoare, Buda a arătat că tot ce există în lume se lasă clasat în cinci categorii, ansambluri sau agregate. Skanda, se scrie capa a n d h a 1. Ansamblul aparențelor sau al sensibilului, care cuprindă totalitatea lucrurilor materiale, a organelor simțurilor și a obiectelor lor. 2. Senzațiile provocate de contactul cu cele cinci organe ale simțurilor. 3. Percepțiile și noțiunile care rezultă din aceasta, adică fenomenele cognitive. 4. Construcțiile psihice, samskara, cuprinzând activitatea psihică conștientă și inconștientă. 5. Gândurile. Vijnana adică cunoștințele produse de facultățile senzoriale și mai ales de către spiritul, manas, care și are sediul în inimă și organizează experiențele senzoriale. Numai nirvana nu este condiționată, nu este construită și prin urmare nu se lasă clasată printre agregate. Aceste agregate sau ansambluri descriu la modul sumar lumea lucrurilor și condiția umană. O altă formulă celebră recapitulează și ilustrează în chip și mai dinamică lănțuirea cauzelor și efectelor care prezidează ciclul vieților și al renașterilor. Această formulă cunoscută sub numele de coproducere condiționată, pratitia samutpada, pada, comportă 12 factori sau brațe, printre care primul este ignoranța. Ignoranța e cea care produce volițiunile. La rândul lor, acestea produc construcțiile psihice, samscara, care condiționează fenomenele psihice și mentale și așa mai departe, până la dorință, mai concret la dorința sexuală care naște o nouă existență și în cele din urmă duce la bătrânețe și la moarte. În esență, ignoranța, dorința și existența sunt interdependente și ele explică lanțul neîntrerupt al nașterilor, morților și transmigrărilor. Această metodă de analiză și de clasificare nu este o descoperire a lui Buddha. Analizele Yoga și Sanchia preclasice precum și speculațiile anterioare din Brahmane și Upanishade, disociază și clasează totalitatea cosmică și activitatea psihomentală într-un anumit număr de elemente sau categorii. În plus, încă din epoca post-vedică, dorința și ignoranța erau denunțate drept cauzele prime ale suferinței și transmigrației, dar Upanishadele, ca și Samchia și yoga recunosc în plus existența unui principiu spiritual autonom, atman sau purușa. Orbuda pare să fi negat sau cel puțin trecut sub tăcere existența unei atare principiu. Într-adevăr, numeroase texte considerate ca reflectând învățătura originală a maestrului contestă realitatea persoanei umane. Putgala, a principiului vital, Jiva, sau a lui Atman. Într-unul din discursurile sale, maestrul declară drept total absurdă doctrina care afirmă, citez, Acest univers este acest Atman. După moarte voi fi acela care este permanent, care rămâne, care durează, care nu se schimbă și voi exista ca atare în vecii vecilor citatul. Se poate înțelege intenția și funcția ascetică a acestei negații. Meditând la irealitatea persoanei, e distrus egoismul în însă și rădăcinile sale. Pe de altă parte, negarea unui sine, supus transmigrărilor, dar susceptibil de a se elibera și de a atinge nirvana, ridica probleme. De aceea, în mai multe ocazii, Buda a refuzat să răspundă la întrebările privind existența sau non-existența lui Atman. Astfel, el a tăcut când un credincios rătăcitor, Vachagota, i-a pus întrebări în legătură cu aceste probleme. Dar mai târziu, el i-a explicat lui Ananda sensul tăcerii sale. Dacă ar fi răspuns că există un sine, ar fi mințit. În plus, Vaceagota l-ar fi catalogat pe prea fericit printre partizanii teoriei eternaliste, adică ar fi făcut din el un filozof ca atâția alții. Dacă ar fi negat existența sinelui, Gota l-ar fi socotit drept partizanul teoriei nihiliste. Și pe deasupra, Buddha i-ar fi agravat acestuia confuzia, că și el ar fi gândit înainte aveam într-adevăr un atman, dar acum nu-l mai am. Comentând acest celebru episod, Vasu Bandu, secolul al V-lea, era noastră conchite. Citez, a crede în existența sinelui înseamnă că cădea în erezia permanenței, a nega sinele înseamnă că cădea în erezia a neantizării prin moarte. Închel citatul, negând realitatea sinelui, nairatmia, se ajunge la acest paradox, o doctrină care exaltă importanța faptei și a fructului, răsplata faptei neagă agentul, cel care consumă fructul. Nairatmia se scrie n-a-i-r-a-t-m-y-a. Sau cum spune cu alte cuvinte un învățat dintr-o epocă ulterioară, Buddha Gosha Numai suferința există, dar cel ce suferă lipsește Actele există, dar nu aflăm actorul Totuși unele texte sunt mai nuanțate Citez. Cel care consumă fructul faptei dintr-o existență anumită nu este cel care a săvârșit fapta într-o existență anterioară Dar el nu este nici altul Închei citatul Atare zitări și ambiguități reflectă încurcătura provocată de refuzul lui Buddha de a tranșa anumite chestiuni controversate. Dacă maestrul nega existența unui sine irreductibil și indestructibil, e pentru că el știa că credința în atman antrenează interminabile dispute metafizice și încurajează orgolul intelectual. În cele din urmă, ea împiede trezirea. Cum nu înceta să reamintească această trezire, el propovăduia încetarea suferinței și mijloacele de a o realiza. Enumeratele controverse în jurul sinelui și a naturii stării de nirvana își aflau soluție în experiența trezirii. Ele erau insolubile prin gândire și la nivelul verbalizării. Totuși, Buda pare să fie acceptată o anume unitate și continuitate a persoanei, pudgala. În predica despre povară și purtătorul sarcinii, el afirmă. Citez, povarea sunt cele cinci Scanda, materia, senzațiile, ideile, volițiunile, cunoașterea. Purtătorul poverii este Putgala, de exemplu, acest credincios venerabil din familia Cutare, numit Cutare, etc. Închei citatul. Dar el a refuzat să ia cuiva partea în controversa dintre partizanii persoanei, Putgala Vadin, și partizanii agregărilor, Scanda Vadin. El a păstrat o poziție de mișloc. Nota 3. De altfel, putgala Vadini, înși se apropiau de adversarii lor, propunând o definiție paradoxală a persoanei. Citez, este fals ca Putgala să fie identică a Scanda, este fals ca el să difere de Scanda. Închei citatul. Pe de altă parte, partizanii agregărilor au sfârșit prin a transforma personalitatea într-o serie, de cauze și efecte, a căror unitate, deși mobilă, nu este discontinuă, ceea ce face să semene cu sufletul. Aceste două interpretări vor fi elaborate de școlile următoare din istoria și gândirea budistă. Viitorul aparține partizanului sufletului serie. Este adevărat totuși că singurele școli de la care ne-au parvenit scrierile și pe care le cunoaște mai bine profesează Nairatmia. Închei nota. Totuși, credința în continuitatea persoanei se menține și nu numai în mediile populare. Textele Jacata povestesc existențele anterioare ale lui Buddha, ale familiei sale și ale tovarășilor lui, și identitatea personalităților lor e întotdeauna recunoscută. Cum am putea înțelege cuvintele pe care le rostăște Siddhartha abia născut? Citesc. Aceasta e ultima mea naștere, dacă se nacă continuitatea persoanei adevărate, chiar dacă budismul ezită să o numească sinele sau putgala.